أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك اذ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا <تصفيق> لقد رضي الله عن المؤمنين دی ځین الله جل جلاله د بیات رضوان تذکره کوي او هغه واقعدا زیان چې کله نبی له اسلام د سلام د عمره په نیت باندې وته پښپغم کال هجرت باندې سوار ل سه وصحبه نبی له اسلام سره و د راځه کول مطابق نو نبی له سلام احرام او ټول او ځان سره قربان هم روان کړی چې خلکو ته پټو لګي چې نبی له سلام جنگ نه دراغله او چې کله نبی له سلام حدیبی مقام ته ورسېدو نو د نبی له سلام اوخه کې ناستا نو بس صحابه او خل نبی له سلام کوشش وکړي کو دا اوخه اگر روانه کی او مخ کی بوزي خبز دا بغیر دوجي بغیر دسوجي نه د پریشان نه د اوخه هغه کی ناسته نبی له سلام پر مل چې دا اوخه دا څه نه د ناسته شویونه د دې د عادت ته ولكن حبسه حبس الفل لیکن دا غرب نولی دا را من کړي د کم چې من منکړو زکه ابرها په بیت الله باندې حمله کوله نو دا غا اتيان او الله تعالی منکړو زکه دا یو کعبہ جوړ کړی و په یمن کې او هغه کې بیا یو عربی کې سغولو کړو بلیته کړواله نو بس هغه بیا اتیان راو هوسته له حمله کوله چې زبد عرب د دا روانم زکه عربی زمونږ د کعبه بیزتی کړي دا او بیا مشهور هو واقعہ دا غیباندي الله تعالی عذاب را واست غوخه خا... اتیان بعد پشات لل او چې بیت الله د بیراول نو مخ کی بنه راتلو چې کله راورسید او بیا الله غیباندي دبرنا غ پریندی را واست یې سر بکان یو بس دا غ سروینه باندي اتی نه بموتو او دا غ بندنه بموتو نو لویل صلوات و سلام او پر ماله د دې عادت نه دی چې دا بيوجي کيني لیکن دا حبسه ها حبس دا غزاد رئیسه را کم زیات چې اتیان اغه طرف نه وګریه اغه غزاد رئیسه را دمکیت اغه اغه غزاد رئیسه را او بیا نبیلی اسلامو پر مایل صحابه ته دمخ کینه چې انکه اسلام ته رسول هي خبر به بتور وی نبیلی اسلام پر مایل دا قریش په معنی اس د یو خبر سوال نه کینن ایس یو شه بنغواڑی یو خبر بنغواڑی چې باغی چې سره رحمی پاللی مگرغه بزغی تور کوم د چا څنګه شرط واړی صحابه نبی علیه السلام علیه تکی پڑاو کو صحابه وی رسول الله علیه سبیحاز وادي اما اون دا خو دا وادي د چی اوبا پکی نشتا نبی علیه السلام سلام مبارک خپل تردان تلاس کو او داگه نه یو غش را کش کو یو صحابی لیور کو وطای لال شو صحابی لالو اول تکی یو کوی اوبا پکی دم رنوی او چ کوی تا غا کس شو او پاگی که دا نبی علیه السلام دا لاس مب نبس دو بو پواری شروع شوید خبر دیان تالا انتی هیو پرا شروع شد دوم را ابرالی پا گوی که چه داغی ناغ سوار لسه و صحابه چه سمراو داغی سوار لی هر ضرورت اللہ تعالی داغا اپو نپورا کو او چکلا اغا ضرورت پروشن نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم یو تند خیراش ابن نومی خوزاعی دی نبی علیہ وسلم بطور کاسی دولیگو و تاوی لال شه احل مکہ و تایی ځدا پیغمبر عمر له راغله د جنگ اراده نشتہ اغللو خراس ابن اميه خضائی چې له اغې سره خبره وکړې نو هغه ډیر غصه شو دغه غوخه قتل کو خپې ولامات وکړې اکتل وکړې اراده وکړه چې دیم ختم کړي خو چې کوم د عربو غیر چا پیره لاکی دي احابیش ودیل کی پمنعهل احابیش احابیش ودی منکله احابیش هغه عربو باندې ولې تویل کیږي چې کوم د مک نه به ګیر چې پیر پاتې کدل د غر لندنو ترپونو تر پاتې ک ته به بي شو کوې شوي او د یو بل سرهواده کړی وه یو بل سره محده چې ترسووپې شپو رسقاوي نو په یو بل باندې به نن کوو د یو بل د پااره نو دی احابیشو دی د عربو ته ووي د مکې لهته چې داسې کار م کوي دا سړی پر د چې پرې د چېلاړ شي نو ل اسلام شي د لړه واقع بهیانکه نوبي للی سلات اسلاممر صه وختو چویلیږي عمر سے بو تو یا رسول اللہ دا, دا سے قوم د چې جما عداوت دي معلوم نه او زما سختیم تا معلوم لا او, او درې ما خبر دادا جی دا دا په مکه کې زمونږه د بنو عدي چې کم بنو عدي دي نو دا غي نسوګنشت زما چې کما کبيله ده یو زما طبیعت سخته بل دې دوشمنی ما سره سی واده بل زما د قبایلین دلته سوک پاتې نه ټول مدینه ته تللی نو که شم نو بروان بروانش نو تداس یو که زما په ځبه نه عثمان رضی الله تعالی اغه ولګه ځکه راغه طبيعتم برابر دی بلدا چې داغه کبیلم په مکه کې موجود ده بلل د جده اهل مکه ولغه سره محبتهم کوي ولحذا دې وسته اغه پیغام اغه راایته ورسې نبی له سلام تو سلام عثمان سره وګوستو او کورېشته اغه ولګه نبی له سلام ته وې چې ته خبر ورکړي ګورې موږ جنگ لنی وراغلي ان ما جن عمارا موږ راغلی او عمره كون کی رادم ده او نبی له اسلام دعوت ومت ورکه او دیتا او آیا او چه لال شه نو آل کې چه کم مومنان دي په مکه کې مسلمانان سلی او خوزی دی ایمان روله دی او اغیی بارحال حجرت کوله نیشی مکه واله گر کری دی نو اغیی تا دا فتح بشارت هم ورکا چه اللہ با مکه فتح کئی او خبر ورکا چې الله با خپل دین غالبی تر دی پوری چې دا مکه با مفتح کئی گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگ قری او غسر الونبي چې کم شن ابان ابن سعید ابن العاص ابان ابن سعید او تفنا ورکلا او قریش ته پیغام ورسو او قریش ته وای چې داسې کارو کین شه تفتب بالبيت که غوالي نو ته بیت الله نه توافقا د تو بیت الله ته تلشی او هر چې د دا ټولو داخلي د زندګي دا د پرنيشي کړي چې ټولی را داخل شي ټولی تواپنو کی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پر مل ما كنت ليتوف به حتى يتوب به رسول الله حتا یتو رسول الله زه طواف نکوم چې تر سو پوري نبی صلی الله و سلم د بیت الله طواف نکړي دی هغه غیر کو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کېدی کو نبی صلی الله و سلم مسلمانانو ته خبره ورسیده چې حضرت عثمان رضی الله عنه قتل شو دی افوا خور شو نبی صلی الله و پر معلومه بدی زی کیو تر سو پوري چې دې کوم نمون بدل نه دی خبر ده ځکه د سفیر تلول دا پیس مذب کې روان دي دی. خبر د انت ل نه د ان س چې غیو شي نو خلک سپارتخانهانې د شي سفیر او بعضې مسلمانان هلتهنی خ خبره د سفیر د هغوی روخت کا تعلقات ختم که په دا د چې ستا مسلمانان پهولالتهدي ستا سپیرته دی نوقطته د هغې کوم یو کس کتل کې نو چلو شو خبر د انت ل نه سره سپارتي ته لک د ختملو ان تابال ته د خپل مسلمانان نوسکې تبل د خپلو سپیرانس ک نبي عليه السلام یده خو اجازه وکړ سفارت سفیر یانه کتلکو نبی عليه الصلاه والسلام ندی आवाज کو, آو و و کو صحابو ااو نبی عليه الصلاه والسلام جبرئیل علیہ الصلاه والسلام مرګه نبی السلام ته حکم ورکوه چې د صحابو ته بیا ته حکم قدینه بیعت والا ااو دالپنوم باندې نو بس بهر حال نبی علیہ السلام بهت واغستو بازو په دې باندې بیعت کو چې رسول الله مونږ بجنګي ګو الله یا فر دغه باندې بعضو بیا ته پدې کو چې یا رسول الله تر مرګ زمون بیا ته کمر دل ترا شیرا دي شي سمسل نشته تر مرګ پوره تا تاسو راټینګ ولاړو بعضو بیا ته پدې خبر او چې یا رسول الله ستا پز لکی او تاسو واړي نو زمونږ پاګي باندې بیا ته نبی الله صلالو سلام بیا ته کو ا دې بیا تریکه دا و چې لاسو کې خودل نبی الله صلالو اسلام دا دیم لاس راوغه سول لاسو نه پاسه کې خود او په او د عثمان د ځکه عثمان چې د فی حاجت الله او حاجت رسول ادا الله په حاجت کې او د رسول په حاجت کې تللی نبی له سلام د بل سم را وغستو او د نبی له سلام لاس داغه د پاره بهتر لاسو بار هر هر کچي مشرکان ته د خبره ورسیده چې ردیو بیعت کو او بیعت دمر سختو کو نو دی وېرید هدا عثمان رضی الله تعالی خو ایم اولیګ او ځکه مسلمانان نغې ګیرکړو نغې مولیګل او سو فراجيګم ده هغه بیا تل راتل چې کوم سفیرانو مس کې د صلح لپاره هغه تل راتل خبري چلي دي د صلح بارکه د نبی له سلام دو سلام سره ډیره خبري وګدي شو تر دې پر سوهيل ابن عامر چې کلمه همخ شو نبی له سلام یې اوس په مسله ال شي د سړي او کیار سوهيل ابن عامر چې کلمه دې راګه نبی له سلام سره خبري شروع شوه او صلح او شوا بهر حال سولهغه تفصيل به اوګه د پاګي کې لیکلو شل او هغه لیکل او بیا دا خبرو شو چې انده کالبته عمره ترازه نبی اسلام بمرازي صحابه بمرازي نو بغیر د صلاحه برهزي او صرف توري به وسره هغه بمپتی کو کې پرتی او دا لیکلو شو چې درې ورځې بمکه کې زاريږي او بیا په مکه نه اغه وزي او دا سول خو شو دلسو کالو لپاره دلسو د کالو کالو لپاره سول خو شو چې په دې کې خلق دل تمزیل تمرازی کلم قول کله ازادی وئی البته چې کوم کافر چې کوم دیغه مسلمان شو ناغه واپس کول شي او چې کوم مسلمان کافر شنه اب نشي واپس کوله نبی صلی الله و سلام وی سیدا دا شرطم نبی صلی الله سلام هغه قبول کو دا شخص شرط په مسلمانانه باندې دکنه عمر رضي الله و نبی صلی الله و سلام تراغه نبی صلی الله سلام ته ال سنا علی الحق یا رسول الله په حق باندې نیو وهم على الباطل او داخلت باطله باندې نبي عليه السلام يا ادا نو به نبي عليه السلام ته يا رسول الله زمون چ كم مقتولين دي به جنت کینی او ددی چ كم مقتولين دي به پور کینی نبی عليه السلام بالکل لا سدا کافران نی نبي عليه الصلاه والسلام ته دو دومرا لان دي دي سرا اغسل حق او دت دومرا دغور کول او نبي عليه الصلاه والسلام بهر حال بیا نبي عليه السلام ته پر مل ابن الخطاب نی رسول الله بلن يزني عن الله ابدا زده الله رسول الله بما نزل اي بي عمر سبل اغن صبر اون شو فليس سخت شروط بني ابو بكر سبت راغ جل او ته گورا داد الله جل جلاله پیغمبر دے او الله بخبل نبی نزل او الله جل جلاله ا قران پر بني نازل الله تعالی ورکو خبر دے بي عمر ابن ابي ليسلم تے یا رسول الله فتح دار نبی علیہ الصلات والسلام او فتح نو بارال دی دوران که دیزا کې دا خبریات ساته دا واقعه اگده دا دی دوران کې بیا سو شو دیر واقعه تیم مسکه اتا سپز کې که موردلی مندی دا بوبصیر اغا واقعه چه دا سو کسان دازیو چه نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اغا واپسکول براو تختی دلتے یو تی رو تختی دا آو چه رو تختی دا نبیار پسی اغی کسان رو لگل چه کسان رو لگل نبی علیہ السلام متعوال کا غیص ردواڑ سر سرتوری نو لار کے غا ایوت وی تے دا تورا راکا تورا دی واغ است نو تختی دا خبر دینتا لگا نا غبلو تختی دا مدینے درامن دی والے اوا صحابی اور پسیو تے جکہ یا رسول اللہ نبی علیہ الصلات والسلام تراو رسول اللہ زما ملگریو قتل کو او نبی علیہ السلام رسول اللہ دے بوسی راگ اس مام قتل ما چیر او رسول صلی الله علیه و سلم د سی شرطن تلپزوی وی له امه مسرو حربنده خدور ور لړو نه دی دمر د هلاکه شي لو کان له احد لو کان احد نبی الله علیه و سلم دال پز کاش د سره یو تنوی چیلاری و ته سمکله نوغه پوه شي چیر نبی الله علیه خپل ذمہ داری خدمت کړه زیواله کړه خبر نه تا نه ز کوسر سکم نوغه یو تخت د سمندر پغاړه باندې دیره شو او چې کم یو بده حالت مسلمانانو کې دو نو دا هغه ځنه به اوتار ایزرا پورو گروپ جوړ شو د سمندر په غاړه باندې دا کوم سمندر چې اوس اسرایل سره د هغه ساید باندې سمندر پدی باندې نو بیا وچدی تل شام ته تجارت له نو کاپلی به تل خبر بیا دی نبی اسلام تو یا رسول الله د خلک دي نه لری کا زمونږه کاپلو ته نقصان بس مونږ ته مر او بس کو زمونږه لار نه لری کا خبر ده تا لکه د بیا دا یو فتشه مو او دا چې بیا غه مدینه ته نو به هرحال نبی علیہ السلام چې بیعت کوون دي آیات تو غوړې دا بیعت نبی علیہ السلام کوون دي هغه بیعت ولنه الله د خپل رضا اعلان کړي لقد رضی الله عنه سور لس وکسانو الله تعالی پر مې عزت خوشاله شویم زت راضي شيم خبر دا ډیر الوی خبره شیغان دې نه راضي کیږي هغه ودانور ټول کاپیران شي نوذ بالله من ذلک یو د علی سبنا لهوا حسن او حسین فجند پاک یو نبی علیہ السلام نه یو د نبی علیہ لور یو ولې څه په دوې ځامن د سوشو پینځه کدا زوخیلګړی په قرونو باندې پینځه کو دی لګولی معنا دا د هغه وی نور نوذ بالله مې زالک هغه دین دی خره عمر سه پسې عائشه سه پسې ټول صحابه او صاحبيات به ځی کنزل کی هلاین کې الله ته خپل قران کې دغه سوار له صحابه او درزه اعلان کړی خبر ده ته دا رنګي جماعت اسلامي او نمشور مخدودی هغه ټیک تلوي مرتبه انسانو او د صحابه نوم خوشاله نو الله ته خوشاله خواتم خوشاله نو د صحابه مشاجراتو کې اغم لیکل کړی دیږي چې والی شیعاګان او پسیم کنزل کېږي بس الله تعالی راضی دی نو موږ دې نسل کېدل پکار دی راضی کېدل پکار دی خبر ځان تا لګا د صحابه او مشاجراتو کې د صحابي داسره داسره اکه ارسو ګوتی وي صحابه زموږ د تاج دی خبر ځان تا لګا امو وو چې الله تعالی د خپل خوشاله اعلان کړي نو بس موږ دې نمسیو خوشاله یو هغه کې ګوتی نریوال پکار الله پر مل لقد الله عنه الله خوشاله شو دې ان المؤمنين د مؤمنانو کم مؤمنانو هغه سوار لسو کسان چې نبی له سلام سره وو اچ الله ته خوشاله شونه دې الله نن خوشاله اوسو چې الله او الله دې غین خوشاله نغې جهنم ته بوزي شرم الله دای جهنم ته چې هغه پس روان شل نو الله عام جهنم ته نوبزي دا الله خوشاله خلکو پسې اذ يو بايعونك دا وجه الله بیانې اس باغ وقت يو بايعونکا جب يعت کو تا سره تخت شجرته لاندي دوونه نه نو دا بعد لاندي دوونه نشو د کیکرونه وا او یادونه چې وا نو بازو کسانو او د مکی بلاره باندې هڅ عمر نه هوت خبر لګي د شداونه لاندي منزونه کوي او د سونه کې دا برکت ولونه غني نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داونه کټ او داونه یې کینی دیت معلومه نه وا اور د انتا زکه سعید ابن المسيب رحمة الله تعالى عنه اپرمای زما پلار پري صحابه او کيو تخبل تعبير چې کوم دلیل ون اعلان دې بیت کړو زما پلار خبره کوله چې اند کلم غتونو موږ دغه ون پتن و چې کوم خبر ده نا خواندازي سره خلکو یوونه مقر کړی و حضرت عمر رضي الله تعالی خو او د کو نه کټه زکه هغه تیار شو چې بیا به خلک دې ون باز شروع خلک په دې دي به او رسومات پر دې شي نفالم ما في قلوبهم عااللی معلو الله ما ماغه ما صداقت او اغ اخاص في کلوب هم چې زلوونه د د ساحبه کو چې پیغمبر سره په کلک اړو اگر چې زمونږ سرونه لړ شي خو مونږ به پیغمبر سر جنګې الله ته خبرې معلومیوي په انزل الله سکی نه تععاالیم په انزل سکینه نازل الله نازلکه سکیه سکیې ناماد هغه سکون دی تسللی ده چې انسان په زلکې مضبوتیا پیدا شي. د انسان د مرغ نه ير نه د انسان شک او شباحت مشي نو الله د صحابه کو سکون واچو دبرانه زړونه مضبوط شو واسابهم الله جل جلاله ورکلا په بدل کې دیت فتحا قریبا فتح نږدې دا فتحا نږدې د سواد دینه مراد فتحو خیبر دا زکه انت خلق لل راتل بس مکه د غسي خلق مسلمانې دل زکه ازادی شو سو بمکې ته له سبه مدینه دراتلو نبی علیہ الصلات سلام لس یا شل رزیبال خبر درته نا لس یا شل رزیبال نبی علیہ السلام ذل حج کې د دلته نو واپسی وکړه اپ محرم کې نبی علیہ الصلات والسلام په خیبر باندې چړایو وکړه په ووم کال شوګم کال خدمتو کې ذل حجہ د لسمم یا شوا ا خدمت شو نبی علیہ السلام واپس شو خبر درته نا اور پسې محرم کې نبی سلام السلام لس رزیبال یا شل رزیبال نبی علیہ الصلات والسلام په خیبر باندې وکړه او خیبر نبيل السلام خو پاسان سره فتح کړ او مغانم كثيره اور ک اللہ تعالی دې تبدلک ډیر غنیمتونه یا خذونه اچي دي حاصل الاغلرا وک ان الله دی الله تعالی غزيزا علبا او حکيما حكمت والا بس دا زه پوری ډیر نه لقد رضي الله تاكيك سرغشالش بده الله تعالى عن المؤمنين ده مسلمانانونا اذ يبايعونكا فاوقكي جدي بياتكو تاسرا تحت الشجرة تيلان ده دوننا ما معلومة والله تعالى تا ما غصدك وإخلاص بي قلوبهم جي پزرونو ده ديكيو فانزل السكينة عليهم الله تعالى نازل اقلا اغا سکون او زمانیت علیه ام پا یعنی پا زلون دی بانده و اثابه هم و بدلکی ورکلا دیتا پتحن قریبا پتحن ازدی پتح د خیبر و مغانی مکثیرت نورکلا اللہ تعالی دیر غنیمتونا یا خودونا چی دوی باخلی اغیل را نو خیبر خلانو شویتا استماوی دا چکلنوی علیه اسلام دو خودبین و پسکی دو نو دا صورت دو کراح پا مکام باندې نازل شد دا یقینیده جنبی الله اسلام شپغم قلبانی واپس کله مدینی ته نو دا صورت لار کې نازل شو نو دا پیشن گوئی دا الله وي پټه مې ورکړه خبر زنه دا, دا, دا, دا, دا او بازی وی دا غنیمتونه بس گئی دیبه اخلی خبر زنه نو دا هغه پیشن گوئی دا یقینیده دا او باز وي دا نور سوره په لار نازل شوه دي او دا سوره دا ایتونه چې گم دي دا رستو نازل شوه خبر ده تا لګنه ځکه کدی کې غنیمتونه ذکر دي غنیمتونه اعلان و وغستی نو ایت ارستو ذکر دي نو دواړه کې دي کم مخ کې نو بیا بشارت ته او کرستو شي فتح شون الله وي غنیمتونه واغستل نو بیا غپشن غوينه دا بیا بیان دا حقیقت شي وا الله غنیمتونه واغستل بدل موله ورګه بدل موله اخلاص ار صحابه هم ورک الله تعالی دې تبدل کې فتحن قريبا هغهفته <ion> نزدي <upPS> <s Bondits> و مغانې مقصرت نه او غنیمتونه ډیرو یا خدونونه چې دی باخلی غې خیبر خبر کې وکان الله هو دله تعالې زن غاالبه حقيې من حکمت والله الح اللهرهبلعاین ولا تې بتل متطقین او سرهتو سره مي محمد والی صحج معین الله مدنا وې ب نوجان نه څې منتله اللهم <سؤال> زينا بزينا دل امان وجلنا هدات المهدين الله سيد عبدالبرعات ونسيبك يالله حير وبركاته ونسيبك دنیا خير درسوان ومسادي يالله رضي شبه لذا نسيبك زنگون ونمالك يالله رحمه وكرمه الله تعالى لأخير حلقه ومحمد يالله